A cukroslány legendája Az indiánok sok ajándékot kaptak a fehér embertől Fegyvereket és farmotorokat Televíziót, kávét Kentucky Fried Chicken-t, utcai hokit Bőformereket és baseball sapkákat roll-t és kokaint De van egy ajándék, amiről soha senki nem beszél Volt egyszer egy fiatal lány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 amelyek megkönnyítették az Anisnábe, az indiánok életét azon a hideg helyen. Hiúz, hód, jávorszarvas, nyest, hócipős nyúl és vidra menyét bundáját cserélték lisztre, színes ruhákra, puskagolyókra, egyszerű szerszámokra és cérnára. A fiatal lánynak sok fivére és nővére volt. Minnyáján segítettek szüleiknek a főzésben és a varrásban, a vadászatban és a csapdázásban.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 De azoknak az ajándékoknak érezzük leginkább a hatását, amelyekről sosem beszélünk.